Zinda, lekuwa, garen... Laro, masazpi, librea, Zinda nire lekua Laro gaitama zazpi, rati librea, entzuten zara Hemen dago zure lekua Zinda lekua Handiaren izua Iaio naiz baina Zinda nire lekua Handiaren izua Lore nadamundua Iaio naiz baina Iaio naiz baina Zinda lekua E aranisua no rena Ego erdion, ego erdion, ego erdion, bai, entzuten da honda? Bai, bai, entzuten da, ez? Eh? Bueno, La berriro junta? ere, hemen gaude, alde zarrean, zarrean berri ospatzean ¿Han? Bai, entzuten da, handik esatzen guti dela Apurtsua eta altua goitzei mardugula Dira, laro baita masas, irratia gara, eh, hemen gaude... Ane Sonikoa. Bai, egunon, Joneta Mikel, eh, micrófono acá. Técnica gure lankide Xabi. Egunon Xabi. Bueno, nadie esa tener uno hemen gaude e, plaza honetan, bueno, irugarren plaza honetan ez, eh, urtean ospatu baitzen Santiago Plaza, Bazkaria eta gerratsaioa, hanik hitu ditugu zen. Eh, aurten Plaza Barriti eta Azsala dire lenen urtea hemen eh? zuzenean pandemia tartean eta bueno pues gure karpentsumea egitera etorri gara gu ere auzoa gara, sta? bai, bai. auzo garela aldarrikatzera gure karpentsumea ehiteko hasmos bai azkenean, gure irratiak 197 e, irrati librea bai hori e, irrati librea da irrati asambleario bat eta urten ere urte urrena ospatu behargo, ez Mikel hori da, migrati asambleario independiente, libre eta 10 urte eta gero horrela jarraitzen dugu. Batez ere, guri pues, e, e, laguntza ematen liguten jendeari esker, eta. Bai, bai. Eh, bueno, aurten abur bat flojo gaude arpidetzeekin eta erebai gaur izango daguna de animatu irratian parte hartzeko, giro polita dago asambleetan, eh Hori da, zumea irratitu mea garela eta aproveitzatu behar zer egitu guztiak e... porfagatak egiteko? Emakume nahotz gehiago behar ditugu irratian ere bai eta hori ere bai aldarrik atzera gatoz gaur Hori da, eta, bueno, edo zein e, gauza egitera bazatoz guri e, irratian ongietorria izango zarete lagunak, edoan, bak egin zu beha, e, Bai, hori da, hori da, baina bueno... Gaur gatoz, alde zarreko jaien inguruan, bueno, apur bat kontatzen ze, ze gertapuko dan gaurko egunean, ekaniko ditugu gombidatuak, ez? Non gau de orain, Mikel, non gau orain? Batza barria, hemen, eh, bueno, miroa berotuzdoa, pixkanaka, jendea zidamaiak jartzen, eta hasi ezti gure le le leheneko usainak, urrinak ja, banari elte... De... Arrosa usainak uzaintzen du ara, belderran. Eta bai, bai, ja. Nahiko miropolitas sobretantzen ari da plaza honetatik, e, Bilboko biosetikauntzenera. Bai. Eh bai, hemen inguruan dauztagu eh Aldezarreko jai batzordeko kidea ere bai. Uh -huh. Ez dakit eh she... orain eh kontautera pizka bat eh hautengo berriztasunak eh gitarahuan eta Ba, pillotxean den auzo el karteko laguna que izango ditu gurean. Gero Miquel Martínez, aktorea etorriko da ona ere bai gurekin, bueno, bere experiencia apartekatzeko? Hore da, eta... ba, gastronómiko. Hore da, egun gastronómikoa gauz. Montazera, etorriko diraz, prestazio duten, eh, eh, eta animaziko gendea, ba, MNR, eta bukatzeko agian, ez, jolasaketa talierrak egongo direnez, ba, agian uneren bat arrapatiko dugu ya hala izaten dira alako irratzaioak, kaletik egindakoak eta gaietan egindakoak, fiskanak agotikoak. Eh, laiko improvisaziotik gertu egoten dira askotan, baina beste modurik ez dago, ez da? Eta hori da politena gainera. Orida. Orida politena. kalean, egotea eta jendearekin batera eta sortatzen den giroaz gosatzea. Hori da gure helburua. Bueno, eta... Igual, pixka bate musikita zabi eta e... ziko gara gure ere. Eze... Eta... Eze... giratzen du berak lehiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorri koak ikusitu kalea gurutzatzen biotzak salto egin dio Eta eskerrak bera ez den ez dena badapeste norbait entzat Norbait ordea Naigabeukitzen diogur Elkarri efemeridea <totipen> <totipen> Kaleko zaiua eta kaleko Lenegos Antoni Agotza eman baino len. Bueno, va ba, comentatuko dugu. E, Miquel... <tose> <Gaya. tose> <Horten>, ba, <tose> eh, eterrira hori Mikel Tabio 97 ratitik, Mikel dago nola eh va <tose tana> sonikoa programa parte hartzen dudan, ba burbat. Aukereta ditugun musikei buruz ere behitzaik guak guak guak bat, Eta, bueno, bastieran entzutu zuelero, egitama irratiko kuña jota Martinarekin. Eta J. Martina taldeak ere ba, orain dela gintzi egin du temazonen bertziño bat, gure anari poderosa, marabillozaren bertziño bat. Eta hori entzuten ari gara brai. Tene egin duguz, eia gure gumbidatua emet baitago, Azton, eia eh, gortzen dugu, ego eh, erdion, semo duz? <musurra> ego erdion! Aprovechatu behartugo emet eh, <musurra> prakak bete landa biltza, emendikara, eh, jende guztiak ez, kalderak eh, eginez... Cosas del directo. Cosas del directo. <musurra> correlada da, pizkada sobra mena, ez da? Bera urarekinetago marianito eta cañarekinetago. Oie, semrano, enor dago esberdinta handiena. Bueno, Anton, pues eh, suya egin alduzo elkarrizketa bakarrik, es, eh, urtero, egoten eh, eh, zara hemen eh, gure mikrofonoetan eh, Aziko gara igual aipatzen, pues eh, aurtengo berezitasunak, azteiko, eguneko egitaragoa daukagu, ez? Bai, bueno, bere, berezitasuna izan barzen beste norbait egotea gaur hemen, o sea, <risa> baina azkenen ez <es> dut lortu <risa> Baina bai, bai, bai, hori da. E, berezitasun handiena 5egunekoa. E, astean zeharreko egitaragua pizkatet indartzen hasi gara. zen hasieratik pizkat gure helburua, ba, ezain beste ba, ja ezagutzen dugun asteburutako plan hori indartzea, baizik eta astean zeharrekoa, uzoki de ona eta bueno, az, aurten ja hasi gara aste azkenetik Azita, eta... Eta, eta, no, eta hori posik. zer da e, Jaibatzordea sendotzen nari delaren zeinale edo Lankero eta la, langileago zaretela apurroiek Gure filosofia da gaudena apurrak gero eta gutxiago egitea, osea, hori da filosofia. Eta aldi berean gero eta gausa egitea eta hori da lortzen ari garena eta hori da bai, esandakoa. Bai, eta benetan ba aurrera egiten ari garenaren seinale bai, noski aste azkenan eduki genuan, a ber, nire zaituz ondo. Dot ni gustatu dut. A ber, orain bai. Bueno, Mikel, jarraitu zure hau zu. Orain, bai. Nori zan antzupina de chupinera nintzan egon. E, egin genuen justo eh, e, ezdokiruko antxerkia baino lehen, eh mikroza bota zuen eh e, egin zuen olako bere performan santzeko bat eta eta nada, hortik aurrera ja hasi za. Ja, jaleoa. Mm -hmm. Oi, Zergatik eh, aukeratu zenuten Mikel eh botatzeko chupina? Ba... ez dagoa arrazoi e, e, e, e, finko bat e, Aurrekoetan, gara... se, segitzen zaite patroi bat edo aurrekoetan e, du eren hor bota zituen Aurrekotan e, edo guk edo larun bat goizetan bota izan du e, sarren berri abidunak aurten zeiatu gara aliketageien banatzen e, lankarga hori eta horregaitik, ba, bueno, ba lutxo egiaren bitartez, e, Mikel lotu genuen eta lotu, liatu eta, eta dena erakoak, eta oso ando egin zuen eta asko, asko bueno, disfrutatu historia, hori Astorea, eta hori sokoa, ez da? Hori da, bai bai bai bai Vale, e, kartela ere da beste jai gustietan beste osagai importantea, ezta? Eh, nola aukeratzen duzu e, kartela? Ba, aurten egin dugu lehengoz eh kartel leiak eta hilabete berdi lehenago hasi ginen, e, ba, azkenean esango nuke 17 1 agosto, 17 kartela uki genituela aurkeztuta eta eta gero botazio baten bidez, ba Martak irabazi zuen mugikako e, Martak eta eta bueno, ba hori da aurten e, erabiltzen ari garen kartela. Gen, jende asko albertu zen, e, ze landoa osoa artistas eh eh ondoan hartuta. Eh jendeen elkoza aurkeztu zen, 15 bat edo gutxi gorabehera lehenengu urtea izateko nahiko ondo e eh, hay en artean y de amac Cristo en cartel el guapo de Ginzuela esto hay que decirlo <risa> Eta baña eh, oyeta cuascomjica que o hijasle a que san ere. Eta, eta orduan ba, guk oso ondo baloratu dugu Baitsakia e, bai, buntxatzenko ba, ez parte hartu duten Nagusie, artea, gaztek, asike Bai, oso ondo baloratu dugu Baita honen filosofia, ez da? Parte hartzea, goraipatzea, ez da? Bai, hori da, lehen esan dudana Osea, gakona guzia da mm -hmm. e, Guretzat, hau hasi zen pizkat ikusten genuelako beharra, alde sarreko komunitate hori indartzearen, bueno, indartzearen beharre hori ikusi genoelako, e, era natural baten eman zen gauza bat izan zen, behar hori egon bat jendeak beso zabalik hartu zuen, eta parte hartzea da e, horre engakoa. Horregaitik intergenerazionala izatearena, e, horregaitik astean zearreko egitarago batek egitarena, horregaitik, jai jaibatzordeak berak, Aliketan marroi gutxien gutxi eukitzaren, eta... Eta batekatzen, ez? Eh? <laughs> ez ikan ziten nik uste dut, eh? Es, igual, txuten da, da, anirena. Oso, bax. Gutxin. Bueno, gure teknikoa, ea... Buz mm hori, -hmm. oh, sandakoa, kozatzen direkto. Bai, mm -hmm. eh, antor, poskomentatzen ari zarena, ez? Eh. Ez. Ez. Hori parte hartzea, importantea, jaibatxordegoa alin dago txien, eta gero jende gehiago sartzea, ez da? Eh, bai, bai hori da. Gopi hor dago, ez? Eta bai, bai, bai, bai. Eta lego, hori. Eta masaz jende gehiago tortzea eta jaibatxordegoa, bai. <risa risa> Hora <da. risa risa> aurtengo birratza joaren elburua. <risa> bai, eta hori, helburua eh? o sea, justiz kontrakoa delako, o sea, ez da, jaibatxordeak... E, berez langutxeago egin nahi duela, baizik eta filosofia hori delako, ez? Fiala, Gero eta lan banatuagoak banatuago egiten badugu, dugu, e, orduan eta rol banatuagoak, orduan eta lan banaketan banatuagoa eta orduan eta komunitate langile sendoagoa. Eta... filosofia guztatzen zaigu, ez? Eh, <laughs> bai, bai, bai. Eta gainera, inoiz baino beharrezkoago igual, ez? E... Auzoa garela aldarrikatzea eta auzoki den artean sortzen diren dinamika indartzea eta oso bizitza ez, komunitatea, komunitatea pues, hainbat eh, eh, bueno, aldatuz doa, ez da? gure gizartea eta hau eh, aldezarharra pues, Bilboko bitza izan da ez ta beti izan da, Gospak ba, izunen erdigunea eta bar baina askotan ahazten da, ez? E, hemen komunitate bat ere badagola ez zoilik ezten atokia, ez? Bai, bai, totalmente. Eta, eta hori da nik dut aldarrikatu behar duguna eta ez bakarrik aldarrikatu, baizik, eta apurtzu bat blantxearekin ikusten dela e, e, egon badagola eta eta oso horreza dela hori guztia batzea Pasen urtean nahi gabe e, laurehun da berrogemar pertsona batu ginen hemen baskaltzen gastronomiko eta baskariaren artean eta ururtean aste betele naagoia e, konpur hori beteta geneukan. E, jakin da justo aurreko asteak haut e, e, e, giroan e, bizi izan ditugula e, muu guztiia zegoela pizkat, es hori buruan edo bueno, beintsate girua horrena sena, ez hainbeste jaiena eta aste betelenagoia pasen urteko kopuru hori betetak genukan, osea, jai batzordeak erakusten diguna bada e, puntu, e, puntu komun bat ematen baldima diogu jendeari, e, komunitate hori oso oso askar hedatu eta eta lantzeko aukera ematen digula. Bueno, da euskagua porbatera teknikoak nire mikroa ez antzuten eta Mikelekin partekatuko dut mikroa, bale? Eta bueno, gastronomikoa aipatu duzu, gaurko nola antolatuko du gastronomikoa? Eh, pues hori, da iuena, hemen esan dugun bezala jendea dago prestatzen, e, bere gaurko bazkaria, baita ere badago herri bazkari bat aurretik e, ja maitu den, e, da, ja, ez dakia amaitu den siorra ski ezin daia, ez? Da, es, eskatu sopitak. Bete, sopitak Kup... eskatu ja ezita. Kupa beteta. No? atxo Gaboean oraindik jendea sopitak eskatzen ibili zen, eh? <risa> baina bai, aurren hori esan bezala, pasen urteko kupoa ja aste bete aurretik, bueno, bete, 5 eh, egun aurretik ja beteta genukan, eh, gaurko eh aurreikuspena da 500 bate egongo garela itxibar izan erako, ere, baina ja, erosketak eta aurretik egiteko Eta aipatu duzu, es, Baskaria eta gastronomikoa e, Lehenengo urtetik hasi ginen, pizkat, bi gauza horiek ezberdin zen Haukera e, amaten, bai alde batetik Quadriletan, e, lagun artean, familian edo denarakoan e, Talde bat osatu eta haien paella nahi iduten parte hartzea Eta beste alde batetik, Baskaldu ba, gabe, oza, e, janaria gabe E, Baskartzen etorri nahi zen e, jendearena. Orduan gutxi gora bera erdia eta erdia emanatzen gara, aurten ba, ere gutxi gora bera ba, gaude berreun bat e, gastronomikoan eta irureun bat e, Baskarian gutxi gorabera Orduan, bueno, pareko. Hemen ja, gira ikusten da, karpa guztiak ja jartzen, konpartzen izenak ikusten homenik ere, bai, ez? Bai, bai, bai, bai. Birgota rakara, baze, alo grande, ez? Eztak, ya beste gozada kompartzetakoak diren edo ez Baina, bueno, oza, karpak arranplatu platu ah, bueno, garrir Aldeko guztietatik, oza, hola dibintzen gara eta, eta, bai, bai, ez daki bai, bueno, moment, zuten, Baina, bai, ko, bai, bai, momentuz Eguzkireako karpak dira. Ez daki tia, yeah, yeah, yeah. ez daki tia gero Brirako izango diren, ez pedut ez ez Zer estela horkupeta esartu Ez daki zer ingo baina Baina, bai, bai, bai, bai, bueno, tzat, bai, bai Bai, bueno, ya, gitaraguari begira, beste, pues ez dakite... Eh, itxo, eh, itxordu garrantzitsua da aldeizarrak, ez da, baiteraia tradizioa sortzen ari da horrekin. Hori eh, diosu atxo, atxo irabasi zeluerako, <laughs> Antsoitza ah, cena, bai, bai, bai. Art Artista asko da de menos honetan hori. Horrekik bueno. jarri du askaletan beltzes eta en tamaino grande. A ver, vera eta vera alabak, creo, o sea, esos eta bien tan seden, yo no sé Bai, vaya tira, de giro polita sortzen da eta aipatzekoa da, está, eh. Ba, ba, Arrak astatxua ere, aurkezten dira gero eta jende gehiago, konta igo zu, salan izan nola ikusi zen nuen? Bai, e, ba, aurreko urte tan bezala, o sea, bai da gauza bat ja gero eta ba, egon korragoa dena, eh? alde izarrak da jaia gastronomikoa bezala, e, gastronomikon kontsertua eta eta izarrak. Ja, e, Gitarrauan bai bai egon behar den zeo zer, e, jendeak oso ondo hartzen duela, oso hondo pasatzen duela, Eta, eta bai, atzo lan ikusi genuen, ezta. E... Ba, bai egon ginen 10 bat talde eta eta era gustietakoak, eh bakarka esten atokira igo zirenak, eh taldeetan irur... Iruka 3 igo zirenak, eh denetariko genuen, eh intergenerazionalaren zentsu ere oso isladatu ikusi genuen. eta, eta bai, oso dagit e, ikusten den eso zer eta, eta bai oso gaia bai. Pues Antol es da gut eh ja pasaden ari garaia egitarauarekin nahibadu zu komentatu e, izan dena igual se gauza berriak eh aurtengoak diren eta bueno pues e, e, gaur egunean zehar baita ere zer dago Zer dago gaur e, eta bihar eta, bueno, pues, eta aukazu, amagoz mitu, igual, igual Joango gara pote bat hartzeraz, egongo dago e, amagoz mitu anto jacarrik. <risa> e, ba, bai, na, e, Asteazkenetik hori lehen desa mesara, Asteazkenetik hasi ginen, e, Miquel Martínez eta Patxote Ieriaren antxerki batekin, e, oso oso arrera honaukizuela, gainera erabili genuen, bueno, lehen nitzegindako filosofiaren barruan, es, bai de badago pizkate hausoko kale akartxelena eta justo hasi genituen e, jaia korreo kalearen amaieran eh Santiago e, Elizaren txokoan Eta, eta bada espazio bat e, inoiz erabiltzen ez duguna uh -huh. eta oso arreta hona dukizuela bai. eta oso berezera eta txoko zerra, bai, e, sortatu bai. zen bai. bai, oso ideia hona izan zen eta bai, jendeak oso oso ondo hartu zuen, e, jendez lepo gontzen eta, eta oso polisa izan zen, hasiera e, bezala eh hasta eskena nori bakarrik eduki genuen gero ostegunain ja pizkat eh handitzen dian zen e, ere oso harrera ona eguki Kale bakoitzak kolore bat dauka? Bai. E, egun bakoitzak kale bat edo ez dauka zertan? Ez, ez dauka zertan. Eh ja barkaldea ja, ja, ja, go, telefonarekin gora eta bera ezekin orda esta, estan orden. Esta gero hartuko dut. Eh Bai, e, gure ideia izan zen hasieratik, piskat, zazpikalen, e, edo aldesarraren esentzia den, zazpikalen e, e, protagonismo hori, piskat, e, indartzea. E, horregaitek eman genion bakoitzari kolore bat, uh -huh. e, egia da, oraindik landu behar dugula, porque e, beste kaletako jendea, piskat, pikatuta dago, ez daukatelako kolore eriketa, eta e, iturri bidera helduko gara, eta... <laughs> Eta, eta hori eh e, hori da aldesarraren esentzia Denok, inorez, eh len denzen kan la iñores eh eta eta orrea hori, hori indartze aldera egin genuen egia da egitarau aldetik ere haien e, parte hartzea eh bilatzen goza zela urtetik urtera eta aurten bai e, ostegunean egindako gauzen artean onde la baitenderia eh belostikale Arategizar, Artekaleko eh artean eh antolatutakoa. Haien artean e, mugitzen joan ziren, haien artean e, antolatu ziren eta bueno, oso on zen. Eh de hecho, esan behar dugu, adibidez eh Arategizarren egin zen trivialean eh jakin genuen eh Jaibatxorden jakin genuen 3 egun lehenago e, apuntatu behar zela. Eta ez genuen zabaldu, o sea, uste genuen entolatuta pues, pues, zegoen, diendea helduko zen, parte hartuko zen, eta punto Eta, hiru egun lehenagozen ziguten, oie, ez duzue zabaldu parte hartzeko zerrenda, eh, eta legoan Aibarazte, ba, guk ezebez egin gabe, laro boz pertsona apuntatu ziren Laro gaita boz pertsona, gaita boz pertsona. Hori bakarrik kaleak, kalekoen eh, o sea, kale artean egin zuten eh, eh, lanarekin Orduan, laro gehiago pertsona, trivial baten, pues... kriston tribiela da. Orduan, bos hori da, es? Piskat be, bilatzen goazena eta... Piskat lortzen goazena, así que, bai, eee... Eh... Zabaldutako egun hauetan egindako gitarabuarekin eta zelan aterea den ikusita eta oso oso oso oso, oso. Zaharreko komertzioak eta alde zaharreko dauden bai dau dendak den eta parte hartzen dutela piloat, eh? Zora, eraten gizarrean... Bai, bai, bilatzen dugu bai alde batetik, kale hauetan e, programazioan edo gitarabuan e, involucratzea eta beste alde batetik ere, e, sosketan ere Osa, sosketatzen duguna, e, dela, buz, bueno, betiko barra eta betiko gauzen artean ba, gure finantzazio e, iturri nagusia. E, sosketatzen ditugun gauzak dira, komertziok ematen dizkigutena. Orduan da, elkartruke bat, bilatzen dugu pizkat, ba, imaginatu, ez dakite, e, e, txopito batzuk ematen ma dizkigute bilu autabernan, ba, seguroski joango zara, irulagunekin eta irulagun oiek pote bat hartuko dute, eh? Orduan pizkat bilatzen dugu elkartruke hori, eh? edo, bueno, deskontuak, ez bakarrik opari bat, ez dakite, ez da bat ematen dizutela, baizik eta tatuajearen e, uneko gaitamarra edo, pues ja, e, deskontu bezala. Eta, eta hori bizkat hori e, biatzen goaz, eta bai, gero eta gero eta gehiago da, dira parte hartzen e, ari direnak eta bai, e, egia da ba, beti bezala e, gauza, guztietaraz gara heltzen eta bueno, hori da gure erronka ez, e, urtetik urtera gero eta gehiago izatea eta, eta bueno, hortzekoaz, e, e, urtetik urtera gero eta komertxo gehiago taralduko gara e, ez da haiek ez dutelako parte hartu nahi, baizik, eta bueno, pues, nos da lo que nos da eta hien artean ere egiten duten lanarekin pues gero eta zaba, eh, zabalduago dago, eta gero eta se dugu, arrela huela Hamaiketan hasi behar genuen ez, eh, joa eta hor bueno, pues du erdi behar duago Gara baina ez da, zer gertatzen arrekoak ah, dira, Claro, claro, Como ni que usted, de... claro, usted no en arrieta sokolan ni, o sea, eh, o sea, ni begira en plan ni entuten, pero claro, dago itzaroten, pero berak itzi behar da. Bai, sea. Claro, concho, concho, sincho, hori, te... gustia eta ala ere egiten du entzutearena, egitenari da. <risa> de hecho, el Dalai Mikel ere, amaika de Mikel. Calienta, calienta Mikel, calienta que vas a salir. Calienta que sales. Gai utziko du guagian ja anton, ja ditutela ez dakitzen batzaldiz telefonoz. Eta, bueno, ne bauzu ze horzer buratiko iztegu. Ba, eh, gaur eh, arratsaldean Baskaria esan dugu. Bueno, gastronomiko, ume jolasak, hemen eh, eh, ea lortzen dugun ekartzea ume batzuk eh, irratira ere, polita ba eta beti, haien eh, ekarpena, ezta Eta gero, arratxaldean, pues Baskaria... Erromeria. Erromeria. <laughs> Bai, e, hori da, osea, hori egne goizean zehar e, epicentroa edo desango dugu, plaza berria dela, jan mundu guztia gastronomikoan eta e, lanean dagoelako eta, baina, bueno, alde sarretik badaude gauzak, e, zuin zui, e, bueno, e, taldea, e, da, birane azte bururo egiten den E, bueno, taller bezala zeizen, eta orain ja da talde bat, parte, e, or batzen direnak, eta zuima dantzatzen dutena, berdin salzarekin. Hortua nortiko gongo dira dantzan, badaude urs esenak ja, bueno, hamaik atarritan azide direla. E, asi, bueno, esnatu gara dianarekin eta gaiteroekin. Eta, eta nah, horrein e, emene... Plaza Berrikoa eta gero Baskaloste ukiko dugu Plaza Berrian bertan eta Santiago Plazan gero erromeria. Bure ez daki egitarago eh, Mikel? Bai, vale, bai, bai. Eh? Bat ere eh, egitaragoa? <laughs> Eske que demorada maguia. Bai, <laughs> <laughs> eta bueno, Berria dena da biharkoa. Hori egia da. E, biharre e, bertxo potea daukagu goizetik Pasan urtean egon zela ere, baina, bueno, pizkat eskaza irten zitxean bueno, Azkenean, así que espero dugu biharka o pizkata oberta ateratzea Eta gero... Iren eta igore lortza, eh? Bai, azkenean igore lortzak ezin du etorri Eta uh -huh. eh, zabat gaiete meite etorriko da eh, Haibatxordeko batez da... Ves? Bueno, e juren arregi bilia e eh? izan da egia zan, baina... <hidea> Bai, eh, se, se, se, se era, da eta edo, eh, momentu, <laughs> vale, vale. eta gero berria dena da parrilla da egingo dugula, plaza berrian bertan, eta foodbit o chapelketa, eh, aurzoko e, neska gasteak hasi dira fiska tastelenetan atsurin jolasten, e, eta haien eskutik galdu zaigu proposamena eta aurten e, egingo dugun gauza berrietako bat izango da, así que a ber, eh, da seguro. Eta disfrutatuko dugu Pues du segundo, Anton e, Igual luchi beharko zaitugo Eta gitzango duzu telefonoa Zua botatzen Oba, eskerrik asko, asko... Urbiltzea gatik Dana hain sehat Kontatzea gatik Eta buruz, kontatzea bye, bye. Eta dira? Bai, zesorionak eh, jaibatxordeari. Dei. Lortu eta guarrakazta gatik eta hain erguru politen bila egurtzea gatik. Komunitate zare hori indartzeagatik gatik, ez? Eta, bueno, ba, dugu dugula jendea parte hartzen. Eta baita, laro gehiago eta irratian ere. Ne badu jendeak parte hartu, ne badu... Horkondo. <laughs> eh, <yeah. laughs> hori, elkar maitea hori. <laughs> hori behar <ahan> dugu, bai. Bai, milleska zua ere, eta... ...nada, onxe, bueno, emendik ikusako ara. Bai, bai, eskerrik haskantat. Bai, augur, augur. Arma, kemarai da eskibu zua, izkubatu tola zen aurrera gaurko girratza jo bereziarekin Hane, e, bueno, kontaigusuz, eh, temazoan txundugu orain, pixka bat, anezsonikoa Klaro, eh, bueno, kera etu bestiak eta saiatu e, gara ere bait, ba, e, emakume artista euskaldunak jartzen Eta hori nintzen duguna bestia, da, mi inor begira izan dara, atar duela aurten lautada dizkazoa eh? Eta, eta, bueno, ez baduzu besu zenan ikusi, marabila da potentzia bat Eta, eta bueno, gomendatzen dizuet. Eta zaindako gomendik Mikel. Mikel Bihotzean kolektibokoa? Hori da, Mikel Arrieta, Bihotzean, ba, 7 kaletako Auzo elkartea da eta bere izenean urbildu zaigu, eguerdion Mikel, eguerdion. Bueno, eh hori. Mm, igual alkuestu lehenengoz Bihotzean e, Auzo elkartea a, a, a, Auzoko bizi baldintzatu build it lan egiten duen elkartea da eta kontaiguzu pizka bat nola sortu zen eta nola engainatu sintusten zu. <laughs> ba bai, bueno, egia izan bihotzean e, auso elkarteaak beste bilboko auso elkartea askok bezala ba historia luzea dauka, ni jaio aurretikoa ta gutako asko jaio aurretikoa eta 80 eh? Ba ir, laroi iruoi iruoi tamarra mai era nosteu de hecho, así que Dale, dale. Asi que, bueno, momentu hortan e, antolatu ziren ausokideak, ba, beste auso askotan bezala, apurbatori, esan duzuna, ba, ausoko bizibaldintzako betzeko, eta garaiaietan, pues, naiz eta aldezarrean zauden arazoak beste batzuk izan, pues, apiedago... Gaur egun bestearazo batzuk ditugola, baina bueno, apur bat apurbatantolatzeko eta borrokatzeko beharra, pues jarraitzen duela, berdin duela berroi urte bezala. Baita ere, herri demokrazia bultzatzeko eta auzotarren parte hartzea bultzatzeko e, sortu zen, ezta? Hori da. Ba, auzo laguna izatea biziki da izatera, pues, apur bat gehiago da bakarrik eh, pisu batean sartzea baino, ezta? Da? jaiak daude, auzo elkarteak, mugimenduak, auzoetan eta apurbat hori ere da auzoaren parte. Zendo Dabil, Elkartea A, daukazue gaur e, handia e, edo zelan ikusten duzu? Ba, bueno, a ber, e, beti izan litzateke berkolitzateke handiago eta agon berkolitzateke ausokide gehiago konprometituta gure ustetan, ez? Baina, bueno, egia da duela urte eta pikut duela urte bete edo aziginela sozalde zarra eta bihotzean e, auselkartea apur bat elkarrenean, ze ikusi genuen e, gaietako edo landu barri ziren gaietako batzutan bako intsigitzen genuela ikuspuntuan Eta bueno, pues bai, e, osasungintzaren osas defentsa, e, pizu turistikoen aurka, deaurka, apur bat eh bueno, gure oso hartzen ari den deriva katastrofikon honi aurre egiteko apur bat, Hori da. Susen ere, pasaden astean edo bi aste, elkarrekin bi erakunde hoiek agertu ziren ba aurkesteko piso turistikoan gida, ezta? Da? Elkarlanean egindako gida hori. Kontaiguzu pizka bat, eh, pues, e, zertan datzan eta bueno, eta nola egin behar den, ja. hemen aprobetxatu mikrofonoak <laughs> Orin, kontatzeko jendeari, ezta? Eh, piso mugatzeko aukera ematen doela, ezta? Da? Lege, Dai, lege, lege, lege. lege. Ba, bueno, egia esan apur bat kontestuan jartzeko ba, vivienda turistikoen ja vivienda turistikoen kontua ja da apur bat lakra ez hiri e, askotan eta aldezarren ere bai. O sea, azkeneantzen dela da bile erabakitzen egita mota honetako alokairuak ba, plataforma, interneteko platformformen bidez edo auzoan auso, bizi duen bati, alokatu beharrean pizuak apresio ba, normal batean edo apur bat... E, referentziaskoa izan daitekena. Gertatzen dena da, horrein, pues, hainbeste eh, eventu, hainbeste turistifikazio eta daudela zartzen presio erraldoiak gaua pasatzeko. Eta horrekin, hausokideok ba, eta hausoko gazteok ez daukagu, zelan, zelan konpetituera batean, ez? Eta ikusten dugu gero tadepizio gehiagotan hori, ba, bibenda turistikoen plakak jarrita batean, e, den kejak eta pues, apur bat sentitzen dugu edo badakigu botan nahi gaituztela hausotik, e, etekin gaiago ematen duen batzongatik e, ordezkatuz. Eta horri apur bat aurre egiteko, bueno, donostian egin zen, aldezarrean ere bihotzean hauso elkarteak duela urte batzuk zuen olako gidatxu bat. E, jakin dezaten hausokideek badaudela herramienta gutxi batzuk, baina badaudela herramienta batzuk e, turi, e, piso turistikoei, egin, apur bat trabak jartzeko edo aurre egiteko. Lehenik eta ben jakinbarko genuke, pisuturisteko bat izatekotan gure edipizioan, ia legezkoa den, erregistratuta dagoen, sekazu batzutan ez dira dirazta legezkoak oiek, orduan badago aukera denuntzeatzeko, e, eta ikuskaritza bat, supuestamente, joango litzateke ikustera ia betetzen dituen baldintzak edo ez. Aietako asko legalak dira edo edo legaltasuna lortu dute trikiñuelen bitartez. Bai, ez da bernia pisua edo logela turistikoa, claro, hori da. Batzuek logela alokatzekotan, e, alokatzen dute etxe osoa edo, edo lizentzia bat lortzen dute pisu batentzako, baina gero edifizio osoa daude eh, turistika moduan alokatzen eta Eta horrelako trampak. Orduan horri aurre egiteko, bueno, ba, alde batetik eh guguabiz jakinan azten gida honekin badagoela aukera edifizioan adostasuna lortuz, vivienda turistikoak mugatzeko, eta beste alde batetik ere neiz eta adostasun totala ez egon, badagoela aukera, i, uste hiru bosten e, lortuta, hiru bosten adostasuna lortuta, 120 batean igotzeko komunitateko kuotak pizu turistiko horri. Claro, hau ikustarakoan jendeak eskergia da. Estakintasuna osoa dela jaia ez dago interesik. Da, interesik Gutu jakiteko baina hau irakurri dotean jendeakidan e, pues asi dira batez galdetzen hori komunitateen kuota igotzearen eta eta bueno aldezarrean badaude asesoria batzuk normalean e, bueno edifizio guztia daukata asesoria eta eurei galdetu eta erapur bat sakontasun geiago zer zer egin beharko luketen baina bueno argi dago da hori edifizioko edo komunitateko gaiordenean jarri behar dela, proposatu eta apur bat murga eman gure komunitateetan ere ba, trabak edo, oztopak jartzeko hau apur bat eta nena edo bestean, gu pues, hemen bizitza arbitetzeko edo, ez? Bai, gero, hori bueno, ikusten ez dena, gero e, ikusgai dagoena da nolabait baita eraldatzen ari dela oso bizitza, ez da? Ya, pose, E, ikusten da, gero eta hotel gehiago, gero eta turista gehiago e, Gida turistikoak edo non, kaletik... E, hori ikusten da, eh? Zigual aprobetsatu behar dai. da baita ere Hori dai, e, dai. ikusten dela benetan aldatzen ari dala. Eta urte gutxitan gainera, hausoko bizitzan. Pandemia hau izan da, alde zaharra daude turista, pinopilo. Eta gainera pues, irakurtzen bau zu, edo zein el elkorreo ba ikusten duzu zelan da bizene hor txaloka denak, beste ferri bat aterako da hemendik ez dakitzen bat mila eta dira, orain turraren asiera, bebekalaiz, osea, ja, hau da, ja. eta gainera alde oso niso zentratu da ere bai ez, batzutan udaletxeak badiru di antolatzen duen guztia, zibar de la plaza berria edo bukatuaren alean, eta eta hau honetan jode bezke, ez du go bear ya ja, holako atrakzio gehiago ja, egia ja, izan, osea beste auzoetara eramanez. Seguro batzuek eskertuko eh, luketela, ze, ba no izan ben edukitza mugimendua ere igual posarriz daiteke, baina eskea ja, da, bueno, eskea ya ja, entzuten da gehiago ingelesa, euskara, bastaren hau, baino bai, bai, bai. adezarrean. Eta gerozuk aipatu duzun hasieran e, beste araso garrantzitsua eta jendea oso keskatuta daukana eta da osasunmintzaren egoera, ezta. Bai, bai. Hori baita ere elkartetik eh, ari zarete lan ez eh, Gaia? Hori bai, bilbo osoan, eh, federazion de, asociazion de becinoz, edo zakin olaitzen den, hori eh, dabil potente bai, apur batean. Gero sartuta dauden. Hilek bai, dabil zapul, apur, edo, e, gida, ausoetan, pues, kartek, apur bat ematen edo gida eta gu gauzoetan, hau zo elkartek apur bat saiatzen gara, gure hau zoek hartzen eh, pues, tokiko tematikekin, edo apur bate berezitasunen bat badago hau edo, Gukurrengoa daukagu ama, ekainaren amabostean, eta beti izaten da hor ambulatorio aurrean, ronda aleko ambulatorio aurrean Hor jartzen gara orduerdi, protestaka eta egiten duguna eta bueno, egia zan, pues, laugarren edo bozgarren izango da egiten duguna Eta bai, eske oso gai garrantzitsua da eta jendeak pues, ez dakit igual ezara konturatzen zerbait ez falta zaizun arte edo, edo familiako baten batiz zerbait hartatzen da, bai, eske daude Criston Lista espera luz eak, gero eta desmantelamientos atendena gandia goa da, adobidente da, privatizazio erako joera, eta bueno, es que hori da, agausa bat, ausuetatik, vamos, Harry firme auzaitatik ikaltxandiakorbait hemen desmantelamiento no la esaten euskera, es atender den bai narkenque euskaltxandiak bate ikusten ut bai eta hori eh mikel eta ipatzen duena es nikusten dut martzotik edo ilabetero egin direla kontzentrazioak osasun sentetan eta hor eh auzokiak eta naibai leen harretako langileak hor egon dira bai hor egon gara Bai, bai, hortan da biza tope, eta izan berde demoduan, ez? Bai, bai. Tira? Ba, oize, Mikel ez dakit hor urtsi duzu ya e, itxordua, ez? E, Konzentrazio horietara joateko, ez dakit aukazuen e, baten bat ja burrengo egunetan edo... Bai, ekañak amabosti izango da, saspiretan. Ekañak amabosti izango ronda kaleko amailan. Hori da. Eta, bueno, pues, bihotzean elkartean ere nahi bado inor parte hartu, baita ere... Pues, eh, Hori da, ronda kalean ere bintzen gara, así Hana, que... Ba, eh, ronda kalea, uh... derra, kalea, Hori ronda kalean ere kalea erra... da, topa <laughs> así que... <laughs> ba, eskertzen dizugu eh, Mikel Arrieta bihotzean eh, eta kasi baita ere soze parta. Eh, partaidea... E ona etortzea, gurekin informazioa konpartitzea, e, eta ongi pasa. Ez dakit zaude gastronomikoan edo Bai, bai, tokatzen sukaldatzea, baina bueno, Irratiaren eskusarekin eta orain utzi dut beste batzuk. <suas> <gur> <gur> Kipula bigatzen hasik, bueno, eskerrik asko sui. Hala, venga, pues sola, venga, venga, ve a raro lo que tú hago. Aholiken iesker. La rogita más aspi Irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Lauro gita mazazpi irratia, ametxe egiten duen irratia. Yeah, Zapi irrati libre entzutenan izara. hemen dago zure leua.ren <totipen> izua Txerrarista bat Denak, denak Paperetan daude Zu, zu Atrapatu arte I burgez Madarikatuak Bueno, ba, entzun dugu ere bai Ezan dizuegu, jango gara bai komentatzen, sa beste aukeratu hitugun Eta beste temazo bat Entzun dugu, belakoren eee, zelan da, Something Beautiful, bai? Baina ez dakitzen den e, izen burua, baina, bueno, 2002ko alguneko temazo bat, eta hain entzuten Berde Prato, Berde Pratoren bertziño bat, cover bat, e, su atrapatu arte, kortatu nahi, gitzien dugu gero jarriko dugu esorik eta egiten ari gara denboraz eh evitartean ba ekarriko digute urrengo gomidatuak, hain zuzen ere gastronomikoko ba, parte hartzaileak e, ba, elkarrizketatu nahiko genuke kontatzeko pues, hemen gertatzen ari dena, batez ere ez eta Canaria prestatzen ari direla JKE Ego ere, sartu dira ja ur jolasak, eh, heldu dira. Emen zesenak -se eura... ur zesenak eta... Bai, ur tiki ikusi dut, ah, e, bai, pasatu da. Eskerrak maia eta ez, ez digutela buzti. Eta plaza ari da betetzen, oza, ona eta... Ah, ementxe dago, dago zesena... Ezkatuiko diago gola, ahurapur bat, ona ere bai. Baina gai gira, sopolita sortzen ari da, ja, maimuztia iaia prestatuta, usaina... Euguraldea lagun, euguraldea eh? guztitzeko apropoza. Eta gondok pasatzeko, ja, au, bero bero dago plaza, jarraitzen dugu hemen itxaroten, ba, ekartzen dizkiguten eurrengo gombidatua. Bitartean jarraituko dugu musika bur batekin. Eta bueno, men jarraitzen dugu, larogitamazaz piratitik, ikustaitugu pilo batume hona urbiltzen, ematen du talerrak, aziko direla, umejo lasak, ze ikusten dugu emendik ere bai, eta gabizitzoiten ya, gastronomikoko norbait urbiltzen den, kontatzera apur bat, e, ze sortzen ari den hemen, eta zer Mikel, norbait lortu zu gastronomikotik? Bistela, deia egiten diogo ya Mikel Martínez, eh? nahi badue tamen hemen ari bagara, ba ari bada, mese dese etor dadilla, bai? Baitartean, <tose> la... ba jaraiteko musikarekin? aurrerragoaz e, eta lehenengo bertaratu dena izan da Mikel Martínez osea que hasiko garaberarekin eta gero gastronomikokoak hurbildu e, nahi badira, pues e, primeran eta norbaite ekarri nahi badigu zerbait jateko, orain e, ba erritar e, arduratsu bat ekarri bizkourrabak eta benetan eskertzen dugu beste donor nahi badu zerbait ekarri, ekarre, ba, primeran Eta bueno, ere bai kontekstuan jarri gugu, Mikel, gauden zuten orain e, musika fondoan e, dat banda sonora, Kelarren banda sonora eta hor e, bueno, musika kompozaketan daude Arantzazukalleja eta maite arroita jauregi, Mursego eta bueno, nola bagenekien etorriko sinela hona hitze hitera, jarri gu banda sonora bat? Ba ez dute sauntze, kero txuko dudla zailago orain <risa> ba, ez dute zaren txute, ahim beste, edo doiño eta musika da bueno, egin. bilbotarra da. Uste azkigu, Zubilbotarra zara ere bai, Naparra, ez da yeah, bai, na bai, ah, bai, bai. Naparra hori argitu nagirenuen, no, eh? lizarran baino deodi Castillo, zela gumba de choritxo bateko izan dei gudik Castillon, ez? Eh, yeah, bai. Emanzen itolain bat urte gaztetan txikitan, ez? Eh? Bai, ba, luzea da, Herri, herri txiki, herri txiki batekoa zen mar, eh finka batena eta hor langileak eta hor familia batzu zeuden langile. Arintza no, gero, gero ustuzute bodega bat izan zela patxaran, eta har patxaran egiten dena da nada. Hori, es. es. egiten zen ardoa, uste dut, ah, bai. Eta eh hori mi eta gero eta da bai, bigorra ta gero. Eta orain ustegut erusia batek erosi duela eta erusia batenan. <laughs> hori, hori entzun du. kapitalismoa. <laughs> Berat, ya, hasi zinen, eh, pues gero, eh, ibiliko zinen, ba, ogibidean, ez, harreman izaten, haizu zenei, eta gero tabernaria, ez da? Ei, e, bueno, hori familia atidator, ne haita, ne haita, ne haita, etorri zen utzi zuen hor herria, eta etorri zen e, hona, bilbora, bez, emigratu egin zuen, eta, bueno, uzemen hasi zen lanean, eta poliki, poliki, ma bueno, ardu. Etengo langile moduan, alokatu uh, moduan, gero, uh, taberna bat egin, en fin, bueno. Hemen atxean daugun ta ta taberna, izuzen ere, ta? izan da zureaitaren a, orain dela gutxi arte esbarago bai. kerrez. Bai, bai, guise, bai, kafe barriu noz. Zurendu bai. no. fulan ere, bai? Bai, horregona ez... Eh bora luse. Ho Eta kombinatu berezi bat prestatzen zenuela kontatu digute ere bai. Bai, txoritza batek izan dugu <risa> zuk asmatu zenuela. <risa> eh... Eh, gin, gin Tonic, baina Zagardo ¿Sí, sí, sí. Arequín Necesita aquí te guía de él, pasadizo igual Que surto en el empate, pero Esinda es Zagardo Arequín, mundo guztia contato no A ver, mire A uso txiki a omenda, está aquí Torriz aquí, usurru burru Oís, es que tú si datela Gin Tonic bat, Sigran Equín Eta Urbani Sidra <risa> Cara Zagardo Arequín, Jarrín Noel Argi dago Ni que está taberna bat en era madudar la baina nahi zela tabernaria <risa> <risa> ya, en fin, beste beste gausa bada. Con edo hori egiten ez dakizu. Asmatu bai baino bekoagiren. Bai, profesiona hasi zinen geiago maskaradan zerkitaldearekin, ez? Bai, vai, maskara zerkitaldea hemen, bueno, Euskal Herrian erreferentera bai. erreferenteak izan dira bai, antzerkia euskaraz egiten lehenengokoak, ez? Kontaiguxua bai, pertzu bat. Ba, ba, eh, or, jo, eh, Bueno, ba, zoro, zoro batzuk elkartu ginen... Bueno, Zorabat! <laughs> bueno, mascarada e, azpaldi azpaldia zegoen e, menbiru aldean edoneko talde auspetsua bueno, eta horrela, zen e, e, komikos dela legua, ez? Eta, bueno, komikos dela legua, hor pues, bueno, egin zen eta hortik sortu zen e, Mascarada eta karraka. Carraka. E, Mascaradak ez zeukan e, asmoa bat ez zen euskera segitea, ez? Eta, eta bueno ba, nik apura beran hago pues ba ba bueno eta horrela eta apura bat aurretik bat ere pentsatuta eduki gabe antzerkian egingo nuela Bat, bat ez ere Euskaraen aldeko militantzea gatik, egia, gero, gero saletu nintzen antzerkiarekin. Ba, sartu nintzen hor Mascaradan, eta hoxe Mascaradan zoro batzuk ginen, hemen antzerkia Euskara utxez egin behar zela, gaina denok Euskaldun berriak eta naiko, naiko, naiko, naiko berriak. Gai, gaina, ozai, eh, antxeki kasketari gabe, eta ezea. Bai, bai, hoxe, zer egin behar da hemen, Euskaraen aldeko antzerkia. Euskara egin behar zen igual, ez? antzerkia. Gara ipunkiak, bizi. Bizio, bizio. <laughs> eta eta bai, ba, gero gero poliki poliki, nikuzte dut e, bueno, gauza ederrak egin genituela, ez bakarrik euskal aldetik, baizik eta antzerkia aldetik, ez? Ikusten zenuten beharra garai hartan, ez, euskaraz egiteko antzerkia, eta ez dakit gaur egun zelan ikusten duzu panorama antzerki mundoa. Ba, ba, begira, ba, bueno, Nik uste dut Euskal Herrian osoan zerti ona egiten dela, beste dut bat ezagutzen dudala, en fin, ba Espainian egiten dena eta ona torrena edo hortik ikusi aldu eta hemen oso kalitate handiko gauzak egiten dira, Euskaraz gauza e, pila bat egiten dira, eta, eta hori gauza ona da eta eta, eta egia esan, e, bueno, zaila ere guretzat edo, apur ba, bat profesional moduan aritu nahi dugun entzatze, Bueno, kriston kompetentzia onerako, bai, eh, ikus eh, onerako, baina, bueno, kriston kompetentzia dago eta kostatzen zaigu pila bat. Horain gauza honak egin behar dira, Claro hori bai, bai, beti, hori beti, bai? beti, baina gaur egun bereziki oso gauza honak egin behar dira eta ondo saldu egin behar dira. Hori <laughs> beti, askotan hori gertatzen da, euskaraz egindako obra bat, gero ere bai, kanporatzeko, egiten bai, dela, bizkuntzatan, hori, bai. aktoren lana hor ere bai, maiko... Bai, nahiko... e... Naiko bueno, komplikatu da bai, ez, ez da, hori mundu hori ez dut gehiagia -ge ezagutzen, ba gu horrein e, tarteanen nago, en fin, e, eta tarteanen, bueno, hor mazkatik e, batzuk gaude, e, en fin, ez nahi dut neurri handi batean edo filosofia berbera da, dara eta, bueno, batzutan erderaz egiten dugu, e, antzeslanak, e, antzeslana proposabada erderaz egiteko, baina egia esan gauza batzuk, osa decente egiten dugu euskaraz bakarrik eginda zentsua daukatenak eta orduan ba euskaraz bakarrik egiten ez du eta orduan ez ditugu itzultze baina aise bai berzi bikoitzarena mundu bat mundu ba, konplikatua bai bai, bai. Egiltzen zara orain ez hiru taldean eta ez doke ero, hor... Er, bai, ba, antxer Antzerlanak dira, eh? antxer dira, eh? dira, gertatzen dira da ez dokiru ditzen dugu guztiei eta badago bat bereziki ez dokiru ditzen dira, lehenko hemen e, postak alean egin genuena ba, musikarekin jolazten dugu egiten dugu ez dokiru... Euskal do, musikaren benetako historia. Eta, bai, hor da, ba, bueno, patxo eta biok sortu genuen e, bikote bat, eta bat eze patxok sortuz, sortuz dituen gidoi batzuk, umore konkretu bat, e, oso ironikoa, eta beti obra guztietan erre, e, gai ezberdinarekin formula hori errepikatzen da, eta egia esan patxok kriston e, meritoa daukaz e, gidoi egin ditu eta formato eta muine eh, berdinarekin oso gotsa ezberdinak eta arrakastatzuak egin ditu, ez da? Horreta dizte egin nahi leuen, ez da ne e, umorea, ez da. Bai, bai, bai. Se bueno, beti entzun izan dugu irratian ere bai, osea, saila da umorea egitea eta aktore lanean ere bai beti umorea dela eh genero sail bat, ez? Ba, ba... batsezene um, um, eta... umore umore egiten dugu. Superes, Humore egiten duguna, dugunak bentsatori esaten dugu. <laughs> <Eso zaila dela, laughs> eta, oso zaila eta... eta Bai, eta... Hori, ba, ez dakit horrela izango den edo ez, baina bai, hoi da gauza bat, antzerki zalen eta antzerki egileen artean edo esaten den gauza bat. Edo mm. ba, bueno, humore egitea... E, zaila dela. Eta bai, e, eta nik esango nuke, bai, zaila da, eta baina batez ere zaila da jendea publikoak eta kritikariek baloratzea. Benetan, ze e, gehiagoen baloratzen dira dramak, Eta gainera ulertzen ez diren dramak are gehiago, <laughs> baloratzen dira, eta nork esaten duen ez ezbait gustatu edo ulertu ez duen gersa <laughs> Eta umorea eta horrela bai da ematen du apur uh, bat, eh, bueno, infravaloratu ta dago. Ah, bueno, ha da. Eh, eh? da. da. Ez da ser simple, eta está está bat ere, simplea. Eh? Bueno, izan daiteke, oso simple da, mere eh? izan zaiteke oso simple, oso oso merkea baina baina fin, hom bat eh, egitea bai oso osea saia galiera da gauza, zailu bat ere da geure buruaz parre egitea edo eh, bai, es kalko eta bai hor bueno umorearen karakteristikabe bat edo umore mota baten karakteristikoa da ironia ironia eta zeureburua ze barregitea eta publikoaren buruaz publiko eta guke ba, horrela egiten dugu es ironia handiarekin geureburua ze hitze barregiten dugu eta geure burua eta bada aipatzen dugu ba bate euskaldunak eta euskaraen ingurua mugitzen garen Orduan gure publikoa horrelakoa da. E, de euskaraz egiten ari garelako. Orduan e, jendeak oso ondo ulertzen du zerta hitze egiten ari garen eta ondo hilertzen du ez bakarrik gure buruaz bizitzen duzik eta denon buruaz barre egiten dugula eta bueno gure buruaz gauza seriosamar edo normalean, bueno seriosamarrak direnak eta normalean gure eguneroko bizitzan edo, serio baserio txartartzen dugunak eta horien or alde edo horien kontra burrukatzen dugulak eta horrela horrikin bueno, barre egitea buruat pues, eh, beruz dute ona dela eta Mikel e Txupiñagunan, egin zenuten kalean, ez hiru bai. antzerki obra. Bai. E, obra hori kaleko obra bada, salan egiteko obra. Es, sala, salan egiteko obra. Kalea edo sala, zer naiago zu, aktoremoi ban. Ego, eh, oh, <laughs> bueno, agian ez dain. Ba, egida, kalea, kalea... Ba, leengo eguneko emandi oso polita izan zen, jendea aur egon zen, eta gainera gure auzoan ba, oso gustoora egon ginen eta oso giropolita sortu zen edo baina kalea oso gogorra da. Ososo gogorra e, Zaila zaina da oso zaila da se publikoa ze seguradi egiten duen nola lortzen duzu. Eta gainera niri, niri asko gustatzen zait e, testua e, testua. Osea, estuko antzertia gausak no. e, ezaten dira gertauruan ba testuarekin edo ba kalean egitea komplikatuagoa da ez gehiago da pues e, irudia gausak osbait saheratuak esaten direnak edo bueno dialogoa quedo rela Ergua ba, dut ni que egitea, baina bueno, kalean ere oso ondo eta konkretoki lengo egunean zoragarri esan zen ze. Ikalde etzemadi xut e eh, parranda non naiago duzun aretoan edo kalean, pues... <laughs> kalean. Kalean, kalean. Aiera. De kalea no Kalean, bai. kalean emango duzu eguna Mikel, eh, antzusen ere ba ez, eh, hemen eh, hemenik duzu etorri eh, sareko adri. Bai, eh? bai, bai, eneukan eh, Enokan antolatuta kuadrilla eta, eta paella, edo, baina, bueno, posibilitate batzuk, ezagun batzuk eta kuadrilla ezberdinetako lagunak dauzkat eta Ibilinaiz Galdeska. Pikoteo ingo dauzko, duan, maitiz maginak. Ibilinaiz Galdeska eta ba, ongien saldu diraten e, paellan. Puntatu naiz eta hori <risa> arte bada ere, eh? Hori agertzea eta jatea hori arte bada ere Huespero <risa> <risa> <risa> ere bai uniltea maire batera, <risa> Mikael Eloia, bueno, pailla, eta... pailla burrubiltzen den Mikael ez dugu aipatu, baina... Bueno, hazi, eran bai aipatu dugu Homen e... dukoa izango zarela, ez? E... E... Urtero pertsona bat omentzen da, honetan eta orten, pues, e... Zu izan zarela, ukeratu da Eh eta bueno, ez da gero esan dizute ja noiz egingo dizuten e, ofizialki, ez? hori e, bai, merekomendua. Bai, bai izan ziaten leengo gauza pasatu zitzaian buruti izan zen, ez. Ez. rapatuko. baina haizu jaiaren alde eta sakrifikatu egin behar da, <risa> <risa> sakrifikatuko naiz. Ez oso oso gustola, oso gustoa zait bene, zaite ben ben benetan. Bene, oso sari edo errekonozimentu polita eta ez, ez dure eusuan edo horrela, pa, esan nahi du lotxa ematen dit lotxa ematen dit horra gertzea ematen dit horri jasotzea egiten ba, jende pila batez jaso alko zuela baina, baina, ba, ba, lini izan diate ba, jasoko oro, oso gustora eta, eta listo parte hartzea bultzatzearen izenean, eh? baina, baina <laughs> Pues es que ricasco, Mikel Martínez me gurea negotearen, el eh, jaiegun honetan hurbiltzea, gurekin eh, solasean egotea eta zorionak pues, hori, sorionak eh, zu izateagatik, es, eh, duna omentua, siuraski merezi du zulako eta soriontzekoa da. Vale, bai, asko zuei benetan, eutsi gogor. Eskerrik asko Mikel. Eskerrik asko gut. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose des champs Je vais vous raconter les plus belles chansons de Petite Fleur des champs La présentation Rodolphe et Aldo Voici la chanson commence arrive Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des pas noyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains Des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins Il y a la pécane de mon frangin Dans mon jardin, moi je voudrais bien fleur dans mon jardin qu'il y a une fleur dans mon jardin dans dans mon jardin il y des déserts sans lendemain il y des vieillards il y des gamins il y des grandes forêts de sapins il y a de la houle du crochon jardin il ya des millions d'hommes en chaleur et il ya des jolies filles qui pleurent dans mon jardin un beau matin puissant il y avait une fleur dans mon jardin il y avait une fleur dans mon jardin il y avait une fleur dans mon jardin bouche qui flure tu lod comme petite étaène elle s'ouvre Ta petite bouche qui flure elle est belle le sommeil. Dans mon jardin les conci à il y'y a plus de place dans ma poubelle, il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs Il y a même eu des fours crématoires, il y a des couloirs Plein de portraits des gens qu'on n'excusera jamais Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. La rogita masaspi y rati libre. ena bueno, hone bueno, bueno. hone hona hurbildu dira onai irratira pilo batume ez dakit daukagu cuadrilota bat hemen gustut zezena ja izan dela oraindo dela umenta tallerrak ez tamendu daukagu umenta tallerran antolatzailea alonia alonia, alonia? antolatzaileetariko bat antolatzaileetariko bat bai bai bai egia da hau ere bai komunitatean egiten da ez eta sare bat dago guzti hori antolatzen begazu suo sara saldua alonia egurdion eske guardion Baina, azkenean jaibatzortetik e, e, antolatzen dugu, baina, esan bueno, behar dut e, ni Makumatik eskola, e, Mujika Eskolako Guraso e, Elkartetik e, noala, gero bide gintzak ere parte hartzen du eta umeak alean ere. Eta, bueno, alegindu gara urton varietatea e, undiagoa izatea eta ezberdina izatea, eta horregaiti daukagu pañueloen e, serigrafia taier bat, arte taier bat, Jolas aktiboyen beste tailer bat. Badaukagu ere arpegi margolariak, baditu ere mai jolasak, esan behar dut eh elkarrean egiten duen janirek ere asko lagundu eskula tabera dagoela tailer horren. Hau baina ja nire. Eh, hori eta azkeni dauzkagu bide bidegintzako eh, tratu honen eh jolas bat. Eta zo ezatzen duzu gustatu idatzu estaiarrasko hai? Bai. A ber kontatu, aprobe zure indo zuen tallerrean. Zego ez ditu ba, ikusi tallerrak. Tallerrean eh ba eh lenengoan hitze le dizu. Ba, lenengoan egin ditugu eh arrean berriko sapia. Sapiak eh, diseñografiak da, eta eh, diseño propio a plantilla eh, bueno, gero mar gustu pegiak zeuden ere bai. Na, ken dugu zuhe jamargo guztia? Es, gupen uste guai. Ah, bale, orainik ez dira izan. Baina daude. Balaude. Ere jolasak, esan duen e, Eta urs esena, zer modus. Super superguai! Eta asko... Zer modus. Super! Eh, guztia, eta asko gustatzen zaitik ustean nola jendea. Eritan duen lan bata bestearekin, eta gauza kantolatzen. Mm -hmm. Bai, bai. Ba, oso ondo pasatzen da, hemen. Ordu bat egiten da, mar minutu. E, bai, e, sesena... E, guzti ditazko. Dit Nik ez perudut janaria ere, bai, ondo... <risa> ondo egotea, ez? Eh? Oso ondo. Nik ere! Lengo urtea! Pues bueno, bueno, bueno. crítico gastronómico. Orain etorriko dira gastronomikoak a berse zeladoan kontatzerad. Eh? Isango eh, dotzago e, eh? umeak nahiz dutela goxo goxo egotea janaria. Botam ezua emendik, bai, bai. Bai, oso goso, eh? Oso goxo, beitu sexigentzia, eh? Saporetsuak. Eta erratzaldean eh, jolasen bat taller dago, ez oraino berdiak izan denena, eh? Erromeria. Da, da, da. da. <risa> Arratsaldean dantzatzera danok, eta geroia sosketak torketa maia asku. Sosketa dagoa erratxaldean, bazkal ostean. Ea sosketa tokatzen jaskun. Eta ez dauenak orain diitiketak erosi, jakin daizuela, badaudela orain diitik tiketak, barra eta pañolak saltzen diren lekuan aurkituko dituzuela, euro bat entruke, premioak itzelak direla eta danak hau zoan e, e, e, aprobetsateko. Oso ndo, baskerrikasko, aloña eta kuadrilla guztia. E, eh. eta disfruta uh, baskari zaporetsu hori. Baskerrikasko. Agur, baskerrikasko. Baskerrikasko. Goi egardete. Jo diratez bitura kara buru si kastel. Seria basi perrun, ja Galtzeko borrokatzeak merezi du. diru pelikula baten soñu ban da sukaldaritzan aritzenan pelikula baten ia gastronomikoak hurbiltzen ziren hemendik eta hemen daukagu Pablo Pablo eta bueno Pablo ba kontaiegu eus ez da gustandugun giro oso politan mundu guztiaia ja maia iaia prest usaina oso saporezu ematen du izango dela baskaria Oi eh? ordu bat 10 gutxi dira e ziurraski aurrak hasiko dira lehenengo, ez? Egingo dute txanda, eta ikusten ditugu bat txuk eserita, jolasakutxita eta jose daudela, dirudiz! <risa> Oso publikozai esango duzu, eh, Pablo? Egu eh? erdion! Egu konta eguzu, ber... E, Zerba, jende, e, lehen esan digute, e, ja prebizioak e, bete zirela, ez da? Bai, guztiz, bete ira. Bueno, herri erribazkariako gauzuk galdatzen eta ikusten du hemen plaza berria borbor dabilia jendez gaineska, eta gehu ere txokotxan bagauz hor lauz utegi martxan jarrita eta bagauz bazkaria egiten irureu lagunen dago vale. eta kontatuko diguzu menua zen izango dan edo Ai, sorpresa ez da o sekretuik <gülüyor> zarrerako patata, rautza eta tomaten txalatxoate ingo deu eta plater nagusi bezala kuskusa izango dugu, oiasko oh. tabarazkiekin. Ba, so, so. Bai, erosketen zenbakiak itxuliak e, izugarrizpak izan zin. Ozteguna jombirizan genuen makrora, merkatura. OftizOLA, igual, e? Hori da zaiena igual, ez? Antolatzea hori kalkulatu eta hori ez? Bai, irurogei kilo kipula. Ezekit, larogei, larogei tamar kilo kipula zurituitu, txikitu. Ostegun ratzaldetik. Eta zenbat lagun zaudete gastronomika talde edo... Gitziegi. Gitziegi, ez? Gitziegi. Hainbeste <laughs> kilos huritzeko, gitziegi. Bai, bai, bai, bai. Gainera bakizu, eskenean gehu quadrilla balgera, ez gara... Ez dela usoko bat, da hartu dugu ardura hau askaria egitekona. Eta jendea joan, jendea torri, azkenan behu paelle gara, berazko adria zatitu egin izan da egu. Esan behar dugu, Pablo, eh, izerdia gotatzen dago la, etorri da, <risa> agobiatuta. La, Laus utegin artean, Nabil, hor, kipula jarritaz dakit noiz bukatuko, kipular poxatuko dan edo hastan poxatuko. Bueno, pero... da, dago jaigiro oso, nah, nik uste jendea kertuko dela potetxo bat, eta irura karte edo laura karte, Baskaria ez dela ziko, ez? Pero du jendea pacientzia zibiltzea. Eh? Baskari horrek luz hartu kabelako. Hor du bitardietan eh, daukagu egitarauan hauan. Eh, beraz, pues jendea di egon ez. Eh? Meina suak daude borbor -bor, eh, eta talde etxoa jotake prestatzen. Denagun bidabil eta, Pablo, pues, eskerrik asko. Eh, Aparte hartza a ti, que está prestatza ¡hau! Mucha sí, cosa sí. hay que ir a su la, la blitzera, no Vale, Venga. es que ricas Estás en la radio que sueña. Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia. Laroge zazpi rati, Librea. pero programa egingo genuenik, minutura arte Asi gara, apurtxo bat berandu, baina, esain beste. Beti, kon el culo prieto, etoksen gara. Pizkabat berandu asi gara, baina oso oso irratza polita izan da. Bai, eh, torri dira, bueno, kolekti eta gombidatu bak, super jatorrak, asko bai. sandu digute. Dio, baina, bueno, badauskat eh, beste herraminta batzuk, eh, bueno, pixuen eta kontu horreta? Bueno, ba, badak iguer dagoela bihotzean topera. Bai, bihotzean izan dugu, Mikel Martínez, e, aurtenko jaietan e, omen dutako pertsona. Antón Aldezarreko jaibatzordetik, eta Pablo gastronomikatik, eta Alonia, ere bai, e, bueno, antolatzaietako bat e, umen jolasetan eta talerretan. Eta importantzeena, kalean egon garela, e, jai, jaian murgilduta, egin, Esan dugu bezala, batxutan e, pues Mikelexioen bezala gogorra da e, kalea naritzea, e, beti, pues, e, espero gabekoak e, gertatzen dira, baina oso polita da, batez ere irratia egitea, e, girotik bertatik, ez da? Bai, bai, egia zan, ni ginen etorren apurtsoa turduri, Mikel, esan behar dut, ze e, kaleko lehenengu, bueno, ez bigarren irratza joa, eta bueno, Ba, Inposatzen duela apur bat baina orain sortu den giroan ideuskak ja gogo batzuk hemendi kaltzateko eta arazo teknikoak arazo bueno pues, egin dugu beste urte bat gure ekarpensumea egin dugu eskerrik asko xabi teknikaria daukagola men hori ze xabi ane sonikoa mikel eh, mikrofonoan eh, eta hoize da gaurko eskainil duguna Topatu dezakezue gure irratsaioa joa, e, largo webunean mazazpirratiko han ezkeiko baitugu, eta, pues, e, gero, badakizue, e, gaurko e, gitarauan, Baskaria, eta gero, e, izango duzuela, Santiago Plazan, e, zazpiretan erromeria, eta gero, sortxiretan, zaharrean berri saria e, mango dala, Eta igandean, pues baitare, eh? jarraituko du jaiak eh? Bentsopoteoa Bentsopoteoa hori da Eta parrila da Eta futbito txapelketa, gaurko, eh, bueno, vai. oza, aurtengo Auzar programa Seu serberria Aurrera doa jaiak, gero eta gauza gehiago, Antoneka azaldu duen bezala Gero eta egun gehiago Eta gero eta hausoago gara Bai, bai, bai Ba, bueno, va ba, disfrutatu hemen ona hurbildu zaretein gustioei eta eta bueno, ba ia ematen liguten joskus plateertze bat guri ere bai, es Mikel. Ohi se da. Gure partetik dana esa da, gozamena izan da, berriro ere. Eta tira, oh, pasa? Falta dana esa tea? Bai, iondo pasa, disfrutatu. Agonda